Nies in Afrikaans Goeiemorgen en haardelijk welkom by S-Icon Radio My naam is Koorie met die Nies om 8 Die ANC-jeugeligaan KwaZulu-Natal het skert uitgevaar tegen die saakman Johanne Rupertse oproep dat president Jacob Zuma moet bedank. Die provinciale sekretaris Tanduk Zolo Zabelo sê Rupert met die regering van die land aan die regerende partij oorlaat. Sy opmerking svolg na Rupertse reaksie op verslag dat die saakman as het Afrika teruggekeer en met die senior ANC-leid vergader het om die aanstelling van David van der Rooyen as minister van Finansies om te keer. Sabelo sê Rupert is een imperialistische rassist en dat die president die die inwoners van die land verkies is. Die Nationale Geloofstraat van Zuid-Afrika het een beroep op Zuid-Afrikaners gedoen om goedsdienstigte en rassig verdraagsamheid tijdens die paas vakansie uit te oefen. Die oproep volgt te midden van die ZCC saantrek by Moira in Polokwane en ander kerkst dienste wat vandag op goeie vrijdag gehou word. Die president van die raad, Biskop Daniel, met de BCC, dit is belangrik dat vooral geloofige godsdienstige verdraagsamheid aan die dag le, omdat hulle die raag het om die godsdienst uit te oefen. Hy sê racisme moet ook uitgerooi word. Omer is uitgesprek oor die gebrak aan behoorlijke dienste by die gezondheidsafdeling van die buitbrug grenspost tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe. Die LER vir gezondheid in Limpopo P. -P, -P, -P Ramatuba het die grenspost besoek om die staat van gereedheid in geval van een ramp tydens die paasvakantie na te gaan. Gezondheidsambtenare het daar ingelig dat dit nie een noodvoertuig medische toerrusting en genoeg verpleegsters het nie en dat die monotering van inkomende besoekers nie meer behoorlik gedoen word nie. Sy sê sy sal met die Nationale Departement van Gezondheid in verbinding tree om in te gryp. Ramatuba het echter gesê dat hulle nog verpleegsters en ‘n noodvoertig aan die grensbos beskikbaar gestel het. Om koeien die waterse, die huidige waterbeperking sal in van Durban van kracht bly, ondanks die relatiewe goeie reen die maand. Een wootvoeder, Shami, Harishoender, sê, een voedingsbron en het die koeien die metrou, die het nog steeds nie genoeg water, sodat dat die beperkings opgeheef kan wordneem. Harishoender, sê, nog reen is nodig. Die Nationale Seeriedingsinstituut het intussen in die publiek gewaarskiet in sterk stroom in. Langs die landse kus leint die nawek. Een woordvoederkruik Lampenins sê die stroom sal die reformaanse springgetuie veroorzaak word. Die Franse minister van Binnenlandse sake, Bernard Gazzeneuve, sê ‘n Franse burger wat aan een militante netwerk behoort, is in hegnis geneem vir die beplande aanval in die land. Hy sê die inhechtenisname het die komplok gevnaik, wat reeds in 'n gevorderde stadium was. Franse politie sê, ek klopjag is na die manse inhechtenisneming op 'n woensdag in die Argentieu woonbeurt in Parijs uitgevoer, waar onder meer ploegstof gevind is. Hy sê, daar is nie op die oonlik enige getuinis, dat die man mediterere aanvallen in Brussels in Parijs verbind kan woordneem. Intussen voer die Belgische korant aan dat dinsdagse teruur aanvalle in Brussels oorspronklik beker in aanleg beplan is. 31 mens is dood en 270 beseer in die aanvalle. Die diakorant sê ook die tekens is toch verander na een hegnisnemings in Brussels verlede week. Politielede het in ‘n klopjag op gewapene mans in ‘n woonstel afgekom wat in verband in die onderzoek na die Parijs aanvalle deersoek is. Een van die mans Een Algerijnse burger is in met die politie dood. Dit het ook daartoe geleid dat die hoofdverdagte en die Parijs aanvalle Salah, Abedussalam en nog een vermenende militant vastgetraak is. Kreek het. Die kaptein van die Proteas, Faf du Plessis, sê die span sal slim moet wees in die benadering en planne vir vandag se T20 wêreldbeter wedstryd teen die West-Indiese Eilande. Die wedstryd in Nagpur begin om vier uur vm, Suid-Afrikaanse tyd. Toe presies sê die uiterste verskille in tussen die stadions in Mumbai en Nagpur beteken dat die aanslag verskillend sal moet wees. Die West-Indiese eilande het nog nie een wedstrijd in die huidige reeks verloor nie, terwyl die Sootafrikaners reeds die in Engeland lees opgesê het. Dit is die einde van verochendse Niespolitien. Een paar handelsflitse voer ons by die weer vir die hoofdcentra in die land kom.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 Wil jy herstelwerk aan jou huis of besigheid enige area en gou dinge. Sukkel jy met piëtte, afvoerpype, stormwaterpype, rioolpype? Bij winkels of vir jou oomwinkel net op tollie. Kommersieel of industrië, nie sukkel nie. ICS specialist tot jou redding.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 Het jy alweer met die melkpensheen gespeeld? Nee man, die kracht is zeker af. En maas ook jy op jy cellfoon. Nee man, hier die nee, man, verdonde syne. Weet. Dit was dit ene ding wat jy kan ontstaat, man. Dit is USL Service in South Africa. So die ouwens, die zero downtime. Die beste dienst, 24 uur. Ek sê jy, dit DJ, die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig. Die kan die stad af, is van die, hoe kan ek sê die plaas af. Maar nou met die land wat so is, wat moet doen, nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het uh, bokie, net so twee straten af. En ek sê ek gaan neder te in die dorp, nou, hoor ek maar, ek biedie term, kryf jou DSL services, en ek gaan jou eindel. my allerlekkerste Boltong, by Boltong en Bites, gelee in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria Piet sê ek verkoop lekker Boltong Droewoors, Chili Bites en nog ander Boltong producte ten a billike prijs Skakel my, Piet smut, by Boltong en Bites Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit een reen of zonskijn vandag? Die temperatuur is vandag vir die hoofdcentra in die land, soos dier die, die Stavrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bevolk met lichte reenbuie en warm met 'n minimum van 27 en ‘n maximum van 34. Naasbreid... Mooi weer met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 28. Pretoria, mooi weer en warm met 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 29. Johannesburg, mooi weer met 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. Vir Mooi weer en warm met een minimum van 15 en a maximum van 30. Bloemfontein mooi weer en warm met een minimum van 15 en a maximum van 31. Urban weigh weer en warm met een minimum van 22 en a maximum van 32. Ristenburg weigh weer en warm met een minimum van 15 en a maximum van 30. Oes landing, gedeeltelik bevolk met donderbuieplekplek en ‘n warm, en en maximum, minimum van 21 en ‘n maximum van 29. Kaapstad, mooi weer met ‘n minimum van 17 en ‘n maximum van 28. Appleton, gedeeltelik bewolk met matige reenbuie, met taie, met 'n minimum van 18 en een maximum van 29. Sutherland, bewolk met reen en een minimum van 5 met een maximum van 23. Poot Elizabeth, bewolk met lichte reen met 'n minimum van 19 en een maximum minimum van 19 en een maximum van 24. Dit is die einde van vir oogendse Nies en Weerberig. Indien jy program wil aanbied op SHK Nies Radio of jou bezigheid wil adverteer contact ons geris ons e-post adres Nies by SHK Maak ook geris gebruik van ons webwerf vir volkseie bezighede www.v.so.za Plaas jou advertenties gratis daar skakel geris in vir ons Nies en Weerberichte weeksta om 8 uur soggens. Maandag aand het ons, ons posoorlog episode 2 in die reeks om 8 uur in die aand. Ons het ook sondag aand om 7 ons controversiële gesprek met Tines Kloete Jan Diederiks en Johan as ook die ou man skakel geris in en gesels saam op ons chatroom. Onthou om vanavond 8 uur in te skakel vir ons actiehele program. So groet ek, Corrie, tot 8 uur vanavond, een dag verder. Ek speel uit met Anton Myburg, sy boer en sy roers. Tot ziens. Se dio hand op het ploch en i son sal jewoch wann die boer se rod word nooit mocht. Staan, staan is sterker as rots Sit jy ketens om sy taal Sal die beivel jou kon haal Los sy grond, jy speel met de bom sy loon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 op ons land. Want jou milie stel jou bes, jy hoef geen onheil te van die boer en sy word nooit moog. Want die Bonsalon Met sy inhoog op die vee En sy hand op sy geweer Waar die boer en sy roer Nooit mo. the one so long.